Demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait Figyeljük együtt a részvényáringadozását. áringadozását Tősde vagy pilótajáték A Demokrácia Részvény ügyeinek elemzése során Erre is választ kapunk Jó estét kívánunk hát Megrendültem, vettük tudomásul, hogy a Csibácsi halott Nagy aggodalommal követtük végig az állapotát az utóbbi hetekben, hónapokban akármennyire is izgultunk, meg reménykedtünk, hát vége lett a legnagyobb, valaha volt legnagyobb magyar futbalistának, mások szerint a valaha volt legnagyobb futbalistának, megint mások szerint a valaha volt legnagyobb allábas futbalistának, megint mások szerint a valaha volt legnagyobb szélsőnek. Talán kevesen tudják, hogy az egyetlen valaha volt magyar begyőztesről van szó, Hát sem Puskás Ferenc előtt, sem Puskás Ferenc óta, és talán nem mondok, túl nagy, nem árulok el túl nagy titkot azzal, hogy valószínűleg a mi életünkben sem lesz, a jövőben sem lesz magyar bajnokok ligája győztes. Azt lehet mondani, hogy Puskás Ferenc ebben is kuriózum, ebben is egyedülálló. És amit pedig kevesen tudnak róla, hogy edzőként sem volt akár mekkora, tekintettel arra, hogy a Panathinaikosnak a színeiben egy begdöntőt bag, játszott még az ajak szellenében, már elvesztette. Tehát egy olyan csapat tanít a tehát Azért lehet sejteni azt, hogy Puskás Ferencnek azért volt némi szakmai háttere, és azért ezt érvényesíteni is tudta a szakmában. Emellett pedig hát emlékezhetünk rá, hogy az íreket vertük meg az ő vezetésével. mint a válogatottunk, négy-kettőre verte az íreket, amikor azt hiszem, hogy egyetlen nem átvette a szövetségi kapitányi posztot. Pár adatot még... Háromszor volt meggyőztes, kétszer bek, ez is De ebből a három meggyőzelemből csak egyszer játszott a Döntőben, viszont a, a, azon egy alkalommal Négy, négy gold gold rúgott, rössz, és ez, ez szintén egyedülálló, szintén rekord, soha senki nem rúgott még Bek Döntőben, négy volt rajta. Kívül. Igen, ezen kívül ötször magyar bajnok, hétszer spanyol bajnok, kétszer spanyol kupa négyszer magyar gol király, négyszer spanyol király, kétszer back király világválogatott, Európa válogatott, és aranylabda szavazásom második. Edzőként pedig Begdöntős, háromszor görögbajnok, görögbajnoki döntős még, egyszer és görögkupa döntős, 85-szer a magyar válogatottban, és négyszer a spanyolban, és 84 gólt lőtt a a magyar válogatottban 85 meccs alatt. A 84-nél is jobb eredmény. Hát a, a, azt lehet mondani, hogy olyan átlaga van, ami gyakorlatilag példátlan. Azt hiszem, hogy egyetlen egy futbalista van a világ futball történetében, akinek joga, jobb átlaga van, de csak néhány 10 százalékkal, mint Puskásnak, ez Gerd Müller. Tehát Gerd Müller után a második legjobb átlaggal zárt a válogatottban rúgott gólokat tekintve. Egy SMS ö, szól szintén ő róla, a mai felmagasztaló híreket hallgatva öcsi kapcsolatban nem értem, miért nem ő volt a köztársasági elnök. PR országi minimum lett volna. Hát igen, ebben van igazság. Én, én azt hiszem, hogy két, két része van annak a dolognak. Azt hiszem, azért szeretik annyian, és azért fontos, mert az ő életének olyan eseményei voltak, alulról jött nagyon, utcán nőtt fel, gyerekként egy csapatba, kis vicces, tiklis történetei vannak, hogy 12 évesen hamisítás lévén kerül be a 12 évesek főzési csapatba, tehát sok, nagyon sokan úgy érzik, hogy a, a mi sorsunkat képviseli, ugyanakkor pedig van eredményeket ére, ami, ami könnyen beleézhető a legkisebb királyfi történetbe, ami, ami valahogy a úgy, így simogatja, és ezért nyilvánvalóan mindenki szereti, és, és a identitásunk része. Volt valaki, aki valamit letett az asztalra, és, és, és erről szól az is. Mm. Puskás, Igen, abszolút És hát, hát az elvesztett 54-es Berni világbajnoki döntő Amit úgy gondolom, hogy a magyar néplélek máig nem hevert ki Azt úgy szokták tartani, hogy ő a Real Madrid színeiben állt bosszút Ezért azzal a négy góljával, amit az Eintracht Frankfurtnak rúgott És akkor ott mm. sokan elmondták, hogy hát ez, ez puskás nemes bosszúja, ez a négy gól Amit hát talán jobb lett volna, hogyha a, az e, 1954-es döntőbe rúg E agora természetesen eljutottunk az estének ahhoz a pontjáig, amit már többször beharangoztunk, ugyanis a tíz legirritálóbb magyar politikus toplistáját fogjuk ismertetni önökkel. Ez a toplista szigorú kutatásokkal, szociológiai tanulmányokkal van alátámasztva. Kérjük, hogy mindenfajta bírálatot, ami azt mondja, hogy, hogy talán nem igazságos a tizedik talán nem igazságos a második hely, talán ez vagy az hiányzik, azt tartsátok magatokban, mert, mert itt tényleg a tudomány az, amelyi szól, és nem mi, nem a Robinak, nem nekem a véleményemet tükrözi, hanem, hanem, hanem egész hanem egyszerűen annak a szív a a az a munkája, ami egymásra rakódott, könyvtárakban csiszolódott, pontosan annak érdekében, hogy a számotokra most átnyújthassuk azt a tízes listát, amely az, ennek a rendszerváltás óta eltelt másfél évtizednek az alapján lepárolódott kis van. Hát kezdjük akkor talán el. Mindjárt jöjjön a kora. tizedik Íme itt a tizedik. Az tizedik helyezett Dávid Ibolya. És miért Dávid Ibolya? Hát nem, nem könnyű megindokolni, mert, mert, mert az ember nem tudja, hogy hol kezdje, amikor Dávid Ibolya irritáló voltáról akar beszélni. részről szörnyű az a divat, amit ő képvisel, és amit megteremtett, ez a kalapos hölgy, a, a kalap, a Margaret Thatcher, vagy, vagy egyáltalán így az angol-konzervatív földjeknek a közép-európai letéteményese, és különösen azért furcsa, mert ez a kalapos hölgy, amelyet hogy szerintem ez az egész kalapdivat ez rémizglés talán, és rém idejét múlt. Hát a as években rendjén volt, abszolút. Tehát egyébként Ferenc, de, de még Ferenc József és a korai Horthy nem? ez nem? Ennek a világa a kalap. De szerintem még thatcher aki mondjuk egy 30-assal idősebb Dávidi bolya, még neki jól állt. Különösen abban az angol száz környezetben, Jó, a, királynő, hagyománya... az, a királynő az ma is viseli. Tehát a királynő az maga is egy bohóc, amint tudjuk. Na mindegy, és azért furcsa ez, ez a kalap mert Margaret Thatcher annyiban. Horta ezt a kalapot joggal, hogy ő közben nem Smukkandorral közösen kampányolt. <gül> <Korda Györgyel. gül> és nem Korda Györgyel <gül> közösen kampányolt. a Tamással. <gül> <györgyel. gül> Na most komolyan, tehát te képzeljük el azt a helyzetet, és ez, ez e, ebben áll Dávidi a legirritálóbb voltak, amikor mondjuk az angol királynő, vagy mondjuk Margaret Thatcher elmegy egy kampányrendezvényre, ahol a Korda balás páros, nem tudom én, mama, Maria számára, a rázza és csápol. Tehát, hogy ez, ez a két dolog, ez olyan szinten üt, üti egymást, hogy, hogy szerintem teljesen jogos a tizedik hely, de hát ugye ez nem tőlünk függött. Azért a, a, a, azt is tegyük hozzá, hogy Dávid Ibolya mindent elkövet, hogy az eliten belül, vagy hát, hogy is mondjam, a garnitúrán belül, vagy osztályon belül, vagy nem tényleg a, a politikai koktélon belül, így benne úszva, azért mégiscsak elegye a kenyerünket ezzel a kétfelé csapkodásával. Ami hát semmi más nem jelent, mint hogy saját maga számára kívánja a kikaparni a gesztenyét, de mi emlékszünk arra, amikor, amikor még az Orbán kormányban a nem tudom én igazságügyminiszterként, a három hetenkénti ülésezést terjesztette be a parlament elé. Emlékszünk, emlékszünk különböző intézkedéseire, amikkel meglehetősen elégedetlenek voltunk, és hát... És hát, hát Mennyire irritáló az, hogyha belegondolunk, hogy van, van, egy, van egy ember, aki miután ellenzékbe kerül, arról beszél, hogy a két nagy párt a 98 és a 2002-es ciklusban 70-30 arányban osztozott. És akkor az ember azt mondja, hogy hú, tényleg, hogy ez az ibolya, ez milyen kemény leleplezte, hogy mi történt. És ekközben is hirtelen így eszébe jut az embernek, hogy uh, de. Uh, Ibolya az, mintha igazságügyminiszter lett volna az idő alatt, Tehát, hogy nem kapott a 70 De nem csak, hogy mennyit kapott a 70-ből, miért nem járt el, hogy történhetett ez Dávid ibolyai igazságúgyminisztersége alatt. Miért nem mondja azt, hogy 70-30 történt az előző ciklusba? Ez volt, én a magam részéről rossz igazságügyminiszter voltam, elnézést kérek az ország polgáraitól, lemondok és visszavonulok a politikától, mert ez történhetett az én miniszterségem. Én szeretném azt kérni a zöldségestől, hogy ne köpjön szemem amikor legközele sárgarépát meg rú... Hát szerintem szigorúak vagy Hát, és ez még csak a tizedik hely volt. Number 9. Ah! Hm. Kilencedik helyezett hiller, <gül> hiller <-Hover. gül> De tényleg a Hillerhaver az egyébként egy akkora találat volt, hogy az, az a nyomorúság kampány, és az a döbbenetes, hogyha nincsen az a kiszivárgás, tudjátok, hogy mi volt ez. Ugye emlékeztek, hogy a Hillárhaverség az, hogy arra hol derült fény. Hát volt az a szerverügy, emlékeztek. Igen. A, a, a, a szerverekről ugye a fideszes fiúk lopták a, a, a különböző információkat a kampányról. És többek között ellopták a hiller haveres öngyújtókat, meg hiller haveres golyóstollakat, meg minden ilyesmit, és... E és így, így, így, így, így került napvilágra ez, a, ez hogy az MSP egyáltalán tervezett egy ilyen kampányt, hogy Hiller-Haver. Szavaz hiller haverre. hogy Egy egy, egy haverkocs hiller haver És az, az a döbbenetes, hogyha nincsen ez a szerverügy, és a fideszesek ezt nem lopják ki olyan, és nem kerül nyilvánosságra, akkor a barmok meg így csinálták volna ezt a kampányt, ami szerintem a világ legnagyobb ciki jelent volna. De, de, de, de. Ilyen, ilyen, ilyen, ilyen blamát az, az életben nem látott de, még szerintem, vagy, egy balkán sem. De emlék egy nagyobb blama volt, amit a hiller István előtte csinált hónapokon keresztül, amikor kiállítás meg, hogy oh, szocialistfátot szeretnék, ami egy szerethető és emülett a szocialista párt, Emlékeztem, hogy. És ilyen, ilyen blödli blődlieséget is lehetett az arcán látni, hogy ő maga se hisz benne, ő maga is megveti magát, vagy, vagy legalábbis néha látszott, amikor itt belefáradt, hogy mi a fenét kell mondom, az egésznek értelme nem volt, kinevet magát, és aztán egyszer ez a lufi kidurant, és azóta, azóta a Hiller haveron kívül más nyoma nincsen a politikában. Jó, az a István. Hitler Haver az tényleg az, az ember, kivel kapcsolatban, hogy nem lehet elvárni az emberektől, hogy... Hogy bízzanak benne. Hát képességei azok kiülnek az arcára, vagy inkább azok hiánya ül ki az arcára. Nem lehet elvárni az emberektől, hogy respektálják, mert hát mit respektáljanak ezen az emberen? Nem lehet elvárni az emberektől, hogy, hát hogy is mondjam, valamiféle kvalitás kvalitást feltételezzenek róla. De azt el lehet várni, hogy szeressék. Tudod, úgy, mint egy ilyen kölyök kutyát. De tényleg olyan az egész csávótás, hogy aj, gyere ide, ne sírjál, ne bucsongjál, gyere ide, meg, meg, meg, megbubalom a fejed. Tehát tényleg ilyen a hiller haver. hogy igazából. Csak egy valamit nem értek, és meggyőződésem szerint ebben Hiller-Haver az ö, hasonlóan, hasonlóan van, mint én. Tehát, hogy ő sem nagyon érti, hogy hogy kerül ő oda. Hogy vezetheti ő ennek az országnak a legnagyobb és vezető pártját. Hogy lehet ő az elnöke? Most csak második, nagyobb úgy tűnik. Han? Hát, ő momentán a legnagyobb. Tehát, hogy így minden, igen. azt gondolom, hogy a parlamenti frakció alapján kéne ezt. Igen, igen, igen, igen. A nyolcadik helyezett rohanunk előre, robogunk felfelé, és most már a nyolcadik helyezetnél tartunk, aki nem más, mint Tarlós István. Ó, oh, a jó Tarlós. Hát az ő irritáló voltja az igazából. <gül> az őszintessége nem vagy. <gül> hát az őszinte taplósága. <gül> de tényleg, mint a Tarlóról jött volna, nem? Hát ez a nehezebeszélő se, sehol senki nem volt olyan tökéletes, mint Tarlósnál. Jó hát végtelen irritáló figura két oknál fogva, és egyrészt irritáló az a stílus, amit megenged magának időről időre. Tehát a szírásikár, a ideged, stb. Tehát szumantottál, most már fogjad be a szádat. az ember nem így képzeli el a 21. század politikusát. Nem újpesten vagy, ott ez megtehetted, de innen ki vagy rugva. De tényleg tarlós, egy régi világot képviselt, tehát én így nagyjából... A rendszert kb. Nem, nem, én nagyjából így képzelem el a... Kádár a, rendszer? A Kádár tanácselnökét, de valami nagyon-nagyon mm. <gül> nagyon jó vidéki helyen, tehát hogy így, így val, val, valahol nagyon mélyen, tehát hogy Szabolcs szat, Szatmár legmélyén, Rajhona Ádám játszhatná el ezt a szerepet, nem? <gül> Igen, és, és valószínűleg Cser Cserhalmit üldözné ez, <gül> <gül> ez a... Ez a borzalmas tanácselnök, akinek, mit tudom, én megtetszene hogy <sígy> hogy cser, haj, Vikám! én nem tudom, hogy a filmet. Tár. Én már látom, hogy maga lenne. Lenne egy csomó besztelemből. A film jó lenne, de tarlós, irritáló. Aztán másodszorban irritáló tarlós azért, mert, mert persze nem könnyű megváltni, megverni, de... de egy, ilyen alkalmatlan figurát ö, helyezzenek ö, kvázi ellenpontjaként Demszki Gábornak, tehát ak akiről így lehetett látni, lehetett tudni, hogy ö, ha valamire be tud indulni majd az SZDSS, MSP s propagandagépezet, akkor éppen ez az ős taplóság. És mégis mindegy, vállaljuk be, legyen így és elindították. Aminek következtében nem újra nyár, bár csak épp, hogy különben. Még az a furcsa különben, hogy a sokkal Európerebb Smitt, az sokkal kevésbé volt képes megszorítani Nem Szi. Odes, mint az meg, olyan szinten szerencsétlen, de tényleg a Hiller és Smit. Ez a két, mikor a Dekomolyan, tehát hogy így az ői kujúkat ad össze, de komolyan. És még mindig egy két jegyű számot kapsz. <gül> nem tudom, pozitíve azért Arlósban, pozitív -e? pozitívnak érzem azt, a momentumot, hogy érdek, hogy ő nem hazudik, ő nem járt. Nem színészkedik, azt adja, mi lényege, hogy persze mi a lényege, ahol ekologik volna. Ami a szívem van a számút, nem a szájával, van a baj, hanem a szívével. Tehát ez nem minden hogy nem nagyobb baj, mint a csak a szájával. Jó, de ha a többieknél haradunk felé sorban, hogy nem olyan világos, tehát. Hazudnak, de mivel hazudnak, így rejtve marad a belső tartalom, és még az is lehet, hogy az valami nagyon okén dolog, érted? Tehát most kétségei nem lehetnek, mert ilyen őszintén kimondja azt a belső, nagyfokú taplóságot, ami jellemzi őt. Már újabban egyébként ezt egyezzük meg, azért lehiggadt, nem is nagyon lehet látni. Nagyon jó, Na jó. és arra kis emlékeztek tarlóstól, amikor elvesztette a választást, és rögtön, rögtön elő att, hogy a kis szegény... A kis kerületi polgármester éppen megszólította a nagy Demszki Gábort, és erre emlékezni fognak, hogy ő, hogy ő csak egy kevéssel maradt le, a lebunkózott, lesajnált kis kerületi polgár, és mögötte állt az egész magásszféra. Tehát olyan mennyiségű plakátot, olyan kampányt, de tényleg olyan energiákat, amiket belevittek ebbe a tarlós kampányba, én még nem láttam. Hát könyörgöm, a fél magyar könnyűzenei paletta ott táncolt, még ugrált az ő izé az, az, az, de arról se felejtkezzünk meg, hogy nem volt hajlandó Gratulálni Demszkinek Azt mondta, hogy ez még most korai <gül> <gül> <gül> Az, az ő kis lelkét megviselte a nagy választási <gül> Ez az pici tarlós Jaj, pici jaj, tarlós. Jaj, De Tényleg az, az ő, az ő sajnálat, puha meleg paplan Az aranytarlós, ahol soha nem vesztett választást a kerületben És nem tudja, hogy ez milyen érzés És így elvesztette az elsőt És rögtön úgy érzi magát, mint a legkisebb királyfi Akit elzavartak az udvarból a hetedik, te magad légy! Hát ezt senkinek nem kívánjuk természetesen <gül> Maximum Daistanásnak, mert hát ő aztán tényleg, hát ő az a figura, akinek még mindig izén, még mindig látom a spanglita szájában. Euh, hiába, hiába <gül> nem, <gül> nem, <gül> nem, <gül> nem <gül> preferálja most már az ilyesmit legalábbis a hírek szerint, én nem tudom. de hogy az, hogy valaki megőrizte ezt a, ezt a lázadóimást, Amivel ő 89-ben még Prágában fogságba esett, és ez, ez így rajta maradt a csávol. Emlékszem, hogy még a, még a 90-es évek közepén is volt fülbe valója. Meg ezt a hosszú sérót, ami egyébként már akkor is ciki volt, azt még akkor is megőrizte. De még most is a stílusában megvan ez a, ez a végtelen. Lazás, nyeglelazáskodás. Egyébként egy olyan pártban, ahol, hát hogy is mondjam, ennek semmiféle szín alatt nem lenne helye, és semmire nem menne ezzel az útvars stílusával ebben a pártban, hogyha nem lenne Orbán Viktor személyes jó barátja. Bensőséges kapcsolatuk indokolja azt, hogy ebből az emberből ö, minisztert csináltak. Sőt, kitaláltak neki egy minisztériumot. Mihez ért Dajstomi? Hát, mint tudjuk, semmihez. Ifjúsági és sportminisztérium ez lett a neve, amit létrehoztak Dajstomi számára Ö, már létrehozták, de, még da, de, de nem töltötték be, tehát olyan volt, mint a Hortikorban a magyar, a magyar állam tehát hogy királyság, de a, a, a, a trónt nem foglalja el a király, tehát hogy létrejött a minisztérium, de Dajstomi még nem lett miniszter, mert még nem volt meg a diplomája hogy meg kellett várni a minisztériummal de már felállt a minisztérium, hogy Dajstomi megszerezze a diplomáját, és beüljön a, abba a bizonyos bársony székbe most ennél Nincsen. Hát ennél csak egy állóbb lesz, de az majd később fogja. Egy, egy, egy, egy másik ifjúság.. Egy más az egyik az, amely érzékelte a saját teljesítményt, rögtön megszüntette a saját munkahelyet. Abszett, lehet, nem nem nem nem Három ifjúsági sportminiszter volt egyébként ebben az országban valaha, ugyebár volt, volt dajts Tomi. Utána volt Jánosi György, majd pedig ez a bizonyos ember, és elmutatjuk azt, hogy végül, aztán szerintem Orbán Viktor javában megbánta az, hogy létrehozta ezt a kamu minisztériumot, mert ebből ez a minisztérium lett később ennek a bizonyos hősnek az, De, az teljesen De Jó azért másról azt sem szabad elfelejteni, hogy megváltoztatta a netét. Tehát, ha, ha van, van irritáló dolog, hogy van egy politikus, aki, aki egy jól jó bevezetett brand már Magyarországon, így lehet róla tudni, ő a fülbevalós lázad ultraliberális, ultra hát, uh, sokat csajozó, sokat sajózó va valaki, tehát úgy volt, és ők tök, tök jó fejek, különben a Dajt, hát nem tudom, nem tudom hány gyereke van, tehát ő, ő magasan túl teljesítette az Orbán tervet, feleségszámba, meg aztán duplán, és... Uh, és ez rendben van, és utána megházasodik, és egyszer csak már ő nem Dachs Tamás, hanem Dajcs Fűr Tamás. Ugy azért is érdekes, mert felvette az apósának a nevét, ami egyébként abszolút -e nem tradíció Magyarországon, ha már egy ilyen tradicionális, meg konzervatív pártról beszélünk, mint a Fidesz között. És feleségét, hogy hívják őt, mert Fő Tamás vagy. lehet. de nem az, az érdekes, hanem, hanem ugye felvette a nevét, mert annyira szereti a hölgyet, de ugye azért van némi politikai pikantériája ennek a hát a keresztény konzervatív uh, irányvonalba. Hiszen Fürla az honvédelmi eh, minisztere volt az Antal kormányzatnak, és uh, egy kifejezetten uh, nagynevű jobboldali konzervatív személyiség. A hát, 56-os szerepvállalása is volt neki, azt hiszem, Debreceni. hogy a Debreceni Egyetemről őt ki is rúgták ezért. Hát reméljük, hogy őt nem irítálja annyira Dajcs-Tamás, mint bennünket. Hát a család a családi, családi, családi borzalmas család igen, igen. <laughs> életet feltételezne. De hát egy valami biztos, hogy ez a csávó ez. Csak és kizárólag azért van ott, és semmi másért nem vitte annyira, amennyire vitte, bár nem vitte sokra, soha életében, ezt nem lehet rá mondani, mert ő Orbán Viktor személyes jó barátja, őt a Viktor szereti, őt a Viktor mindig magam elé vette, nyilván a régi társiságnak az alapján. És hát Dajs az, akinek a habitusa alapján, akinek a, hogy is mondjam, a, a jellege alapján, ahogyan ezt az embert látjuk a Fideszben, semmi keresnivalója nem lenne, de ha egyszer annyira szereti őt a Viktor, ő meg annyira szereti a Viktort. Meg különben sem volt soha semmi tulajdonképpen autonóm elképzelés a világról. Ott volt a nagyon-nagyon kényelmes szék. Hát miért is ne ült volna bele? Köszönjük meg Viktortra. Jön a hatodik! Megjött a hatodik Demszki Gábor személyében. Ó, egy Demszki Gábor irritáló volt, az szintén mondjuk egy könnyen bizonyítható felvetés. Egyrésztről hát Demszki Gábort sokakat irítál azzal, hogy, hogy, hogy, hogy igazából ő az az ember, aki egyetlen személyi, egy a jelenlétével bizonyos tekintet beértelmetlenné tette a rendszerváltást, amikor is mi azt gondoltuk, azt gondoltuk hogy rendszert váltunk 89-90-ben, és akkor itt majd váltó gazdaság jön. Sok párt, sok ember, és majd különböző alternatívák, verseny, négy évenként meglátjuk a különböző teljesítményeket, és hát itt jött egy figura, aki egyértelműen hogy hívják a kubai elnököt? Egy Fidel Egyértelműen Fidel castro konkurál, és igazából tényleg az, aki Kérdés, hogy, hogy Fidel vagy Demszki Gábor fogja hossza, hosszabb ideig betölteni a maga pozícióját, mert látható módon tényleg nem tud veszíteni. És hát ez a másik irritáló dolog mással vár-- kapcsolatban. Hát, a veszítés nem baj, de várost vezetni se tud. Tehát ez a kettő együtt problémát Csak az egyik az nem baj. a kettő közül őt Sokan nem tudnak várost vezetni, de én se tudok. És so, sokan nem tudnak veszíteni, az se baj, ha tud várost vezetni. De a kettő együtt. Tehát ezért rossz kombináció. Jó, egy dolgot tud a fidesz szemben építeni a négyes metród, de azt olyan, <gül> de, magosan, de az úgy tudja, hogy még egy rohatsint le nem pakolt, de tényleg, de az, az, azt a videsz ellenő építi, most már 8 éve, de egy rohat sint még le nem pakolt, csak és kizárólag a nagy munkagépek mellett fotóztatja magát, mert ahhoz ért, meg ahhoz ért, hogy ilyen fotoshoppal ilyen készült nagy. 15x30 méteres nagy táblákon hirdesse, hogy itt épül a négyes metró. Jön a négyes metró! A megérkezés öröme, meg ilyen feliratok vannak rajta, és akkor ilyen Photoshoppal gyártott figurák, ilyen oktatáskával állnak, és így várják a hipermodern metrót, amit szerintem így letöltöttek a japán, valamelyik ilyen japán szájtról, ahol ilyen mm, ilyen metrótervek vannak, és így egy az egybe fölnyomták oda le. De nincs igazadújárók készültek, nagyon szépek nem használja senki más De arról volt szó, hogy a Fidesz ellen fölépítjük a Túljárót? Erről volt szó? Ez is eredmény, nem? De tényleg egyébként ez a rendszernek a logikáját. örüljünk annak, ami van elvtársak. Elvtársak, hát nem lehet egyszerre felépíteni a kommunizmus, nem a zsemle a kicsi. Minden, nem ha, a a kicsi, a pofád nagy. Na, pofátok nagy, erről van szó. Tehát, hogy így vegyük észre azt, hogy Debszki már épített nekünk Hát, ha nem is épített, de legalább furt nekünk néhány alagutat. De, de legújabb Azért, történet, a legújabb A páros oldalról a páratlanra már átjutunk. Hát ez még nem metró, de, de, de, de lent van. A legújabb történet pedig Demszki Gábornak a, a, de, a gyülekezési szabadsággal és az emberi okkal kapcsolatos tevékenysel. Nem volt igen, az... igen. Amire Tamás Gáspár Miklós azt nyilatkozta, hogy Demszki Gábor lebe utána az SZSZ feloszlathatja önmagát. Jó, de, de, de, de az tényleg nagyon durva, hogy van egy ember, aki, akiről, mint városvezetőről, hát nehéz sok pozitívumot elmondani, de akiről viszont nagyon sok pozitívumot el lehet mondani, mint a Kádár korszak ellenzé, ellenzéki alakjáról, arról az emberről, aki kiállt a maga szabadságát is veszélyeztetve, kiállt az emberi jogok, a szólásszabadság, stb. stb. mellett. És ehhez képest így bizonyítja, azt, hogy hát itt különösebben nem, nem, nem alkalmas városvezető, most meg így megtagadja mindazt, ami, ami, ami tényleg valaha fontos volt, és, a, és ami miatt ő jelkép uh, még Magyarországon bizonyos körökben. És azért ez nagyon-nagyon szörnyű. A pozíció az ötös. És egy másik polgármester hmm. áll az ötödik helyen. És <gül> szerinted viátor, hogy az ötödik helyen áll? Mert ő az ötödik kerület polgármester. Isten. Tényleg, tényleg, ezek választó. a filomságok. Az a csodálatos, hogy a szociológia, meg a várostervezés, az néha így egyben. Ezekben is, a pillanatokban is Táránk én úgy érzem. A helyes lenne az, hogy az ötödik kerület házigazdája. Igen, igen, igen, a, a buli fővétnek. <gül> Jó, hát Rogán, a azért ismert. azért érdemelte ki ezt a helyet azért elsősorban, mert legutóbb közölte azt, amikor van tüntetéseket szerveztek az ötödik kerületben. Mindenki, aki az ötödik kerületbe látogat, az viselkedjen úgy, mint hogyha a vendégségbe menne. Mert mint róla, Vegye le a cipőjét, vegye fel a mamuszkát. Igen, rendesen, ahogy, ahogy a jól nevel gyerekek szoktak, nem ám, a, ahogy a prolik a nem újpesten vagy paraszt. És, és, és, és mi, mi az, hogy mondok, azok, hogy húzni lehúzni magad után. Hogy mi nem láttuk azt a pillanatot, amikor Rogán Antal szart egy ötödik kerületet, hogy így viselkedhessen. Vagy amikor ő felítette azt az ötödik kerületet. És nem látjuk be azt, hogy egy 33 éves embernek miért kell úgy viselkednie, mint a hazaatja miniben, legalábbis a hazaatja ötödik kerületi polgármesterként. Ez, ez iszonyatosan nyomasztó és iszonyatosan irritáló. Emellett persze iszonyatosan irritáló még egy csomó dolog Rogán Antal a a kapcsolatban. Például az... A például. Pául az, hogy Rogán Antal egyszer készített Robert egy interjút. Hát próbáltam. <gül> És feltett Rogán Antalnak egy kérdést. Amire Rogán Antal... Antall... nem mindegy, hogy milyen kérdést tettem fel konkrétan. Azt kell tudni, hogy az interjút megelőző napon Rogán Antal azt nyilatkozta, mit is nyilatkozott? Hogy mi legalább tükörbe tudunk nézni. Mi legalább belemerünk nézni az emberek szemébe. Mert mi legalább nem hazudtunk az embereknek. Nyilatkozta Rogán Antal... Edden. Én szerdán fölhívtam ebből a műsorból Rogán Antalt, hogy hát hogy is volt ezzel a nyilatkozatával. E, nézzük, képzelsz, csak, nézzük csak képzelsz, Nézzük képzelsz, nézzük, csak, képzelsz, nézzük, csak, nézzük csak meg azokat a választási ígéreteket, hogy az MSZB ígéreteinek körülbelül a két és félszeresét ígértek ki a, a Fidesz. Hát hogyan néz az emberek szemében ennek tükrében? És ja, Rogán Antalt azt mondta nekem, hogy ő, ő, nem, ő, nem, ő nem arra készült, hogy erről fog velem beszélni. Hát mondom, hogy pedig hát így ez, erre jó lenne, ha válaszolna, mert ez az ő tegnapi nyilatkozata. Hát nem az történt, hogy valami olyasmiről kérdeztem Rogán Antalt, amivel kapcsolatban Rogán Antalt, nem kompetens. Ő nem illetékes ezzel kapcsolatban, nem készült rá, stb. De tegnap, tegnap mondta a szájával Rogán Antalt, én meg ma megkérdezem, hogy hogy értette. Csire mondja, hogy kérdezzem őt, legyek szíves, az ötödik kerületi programjáról, ez még a választás előtt volt mármint az önkormányzati választás előtt, az ötödik kerületi programjáról, mert ő arról szeretne beszélni. Megmondtam neki, hogy hát nehogy azt gondolja, hogy ez egy fizetett kampány műsor az ő számára, mert ez nem az, legalábbis én nem, nem, nem tudok róla, hogy az lenne. Úgyhogy legyen szíves válaszoljon a kérdésemre. Erre megfenyegetett azzal, hogy ez így megy tovább, akkor ő rám csapja a kagylót, tehát leteszi a kagylót, megszünteti a beszélgetést. Mire mondtam neki, hogy ne, legyen szíves ne fenyegessen, hanem válaszoljon a kérdésre, majd pedig rám csapta a kagylót. Rogán Antal. Hát akkor jöjön a negyedik. Majdnem dobogón. Ez a negyedik. És a negyedik helyezettünk szintén egy polgármester, Azácsak Gremszky Gábor egy ifjú tehetség, aki nevében is hordozza az arroganciát és tetteiben is az irritálást, de ez nem más, mint maga Rogán Antal. A negyedik helyen Rogán-Antal. Arra, arra az emberre emlékezzenek vissza a kedves hallgatók, akik a, az Orbán kormány idején így eljátszotta ezt a egyrészt a pártőkre, másrésztről a. a nem tudom, így minden osztályban van, van, van egy ilyen eminens, akit úgy általában gyűlöl a környezet. Jó, hát ő akart lenni a ő... kicsi Orbán. Ő ezt a kezdet kezdetétől, a fidelitásban elkezdte nyomni, hogy ő a kicsi Orbán, ő a feltörekvő új Orbán, ő az, aki jön föl, és ő az, akitől a régi Orbánnak nem félni kell, hanem a régi Orbánnak úgy tekintenie rá, mint az ő utódjára. Leginkább inkább átadni neki azt a rengeteg tudást, amit felhalmozott. Jó, de az a szörnyű, hogy ez a figura két.. Tehát két nagyon irritáló szerepet töltött be egyszerre. Egyrészt ezt az eminens jó tanuló diáknak a szerepét, akit szerintem így alapvetően így ut utálnak az emberek, még a szemüveg, a fizimiska is ugye erre hajazott. meg megbetöltötte ezt a Kemény tökös megmondó ember, szintén ilyen kifejezetten taszító szerepét, és ebből a kettőből csinált egy olyan ötvözetet, ami meggyőződésem szerint azért nagyon-nagyon-nagyon jó esélyt biztosított arra, hogy meggyessék visszatérjenek, vagy hogy meggyessék megnyerjék a választást. Rugán Antal irritáló voltának jelentősége nem merül ki abban pusztán, hogy az ember, amikor látja, akkor felháborodik meg, meg elszörny hanem ha, ha ez, ez az irritáció szint, amit ő képvisel, az már komolyan nem mondom azt, hogy választásokat dönt el, ez túlzás lenne. Az ötödik kerületben sajnos végképtúlzás volt. <gül> de, de egy biztos, hogy biztos, hogy számít. Tehát Rogán Antal azért képviselt valamit. Rogán Antal képviselt a 98 és 2002 közötti Fideszben. Három figura volt, aki, aki kvázi ugye az ellenzék támadásának és sajtó keresztüzébe állt. Az egyik Rogán, a másik... E... Szijjártó. Nem. Mert hát, ő képviselt most a, a egyébként. De, de különben kireg, a Szijjártó az pont ugyanazt hát, csinálja. A ízék felkívánkozna erre a listára, de valami miatt a mi szociológus barátaink... <gül> mérték, mérték, nyomták, mérték, húzták, mérték, mérték, tolommérék, nyomják, nem, nem jött, nem, jött, nem, jött, nem jött ki, nem ez jött ki. Na még egy killer haver sem <gül> tudott megelőzni, ez az <gül> a döbbenetet. Szia-től, szia-től. Jó. a közelején vagy te még ennek. <gül> Na hát erről van szó. Szóval Rogán Antal. Rogán Antal aki azután, hogy megyájék hatalomra jutottak, a pártvezetése, tehát a Fidesz vezetése kitalált neki egy teljesen új szerepet, ami az addigi szerepétől, ettől a párt ökleszereptől rendkívül idegen volt, ő lett a párt média ő lett a párt liberális sokfelé kacsintó arca, főleg azután, hogy megkurcolták az apjával kapcsolatban pokornit, Pokordira ezt már nem lehetett rá, rásúzni, meg pokorni nagyon megkomolyodott, meg szerintem kapott egy kisebb ide összeomlást is abban a kampányban, amelyben ő elvesztette a miniszterséget. Úgyhogy kellett találni egy olyan figurát, akit el lehet küldeni az Activity és hát ez lett Rogán Antal, mert a Rogán Antalra ezt is rá lehetett osztani. Rogán Antal azért is annyira hiteltelen, és azért is annyira irritáló, mert már mindent eljátszattak vele, az összes létező szélsőséget, tehát a párt a párt polyácájáig ő már minden volt. És emlékszem ténylegesen, hogy az Activity Show-ba ott polyácáskodott a szulák Andréával, ott mutogatott valamit a kezével, meg így nem tudom én, így úszott, mint a hal, meg a ízé, három szótagból áll, az elsőt mutatom. Az elsőt? Igen, igen, hal, igen, hal, hal milyen hal? Tehát ezt játszott a de gondoljál vele, abban a figurában, amelyik figura, hát hogy is mondjam, más esetekben pedig, hát mindig is azt játszotta, mintha ő lenne a hogy is fogalmazzak? Tehát azon, hogy nem akarok sértő analógiát hozni. Jó, én ki addig azért... Marosán! Ér. Ő volt a Marosán, de tényleg ő volt az a az a aki megmondja, de nem? Én két uh, újság emlékszem Rogán uh, Antallal kapcsolatban. Az egyik az volt, hogy uh, va, személyi titkára lett, nem is tudom, az, az a srác, akit, uh, aki a egyesít, és aztán megkurcolták uh, emiatt, és, uh, és uh, Rogán az maga mellé emelte, és személyi titkára lett, és nyilatkozta ez a, fia, uh, ez a fiatal srác, hogy uh, hogy rogának a személyi titkára lett, ami nagy felelősség, bár ő csak az ötödik vagy hatodik személyi titkára a Rogán Antallnak. És akkor azon gondolkoztam, hogy úristen, ez az irritáló ember ennyire fontos, hogy hat személyi titkára van, vagy öt. Mondom, hogy valami egészen elképesztő, és ez mindez az én adóforintjaimból. Tehát, hogy, hogy ennyi dolgot kell intéznie, hogy ez egy hihetetlenül túlterhelt ember. A másik újságcikk, meg, meg ugye az a Rogán Antall, aki hát azért az Activity Show-ba de a mellett azért ő nagyon kemény is tud lenni, nagyon keményen tud kommunistázni, és egyszer olvastam erről a jókat kommunistázó Rogán Antalról, Megyesi Péterrel egy interjút, amiben Megyesi Péter azt mondta, hogy hát ő nagyon sokra becsüli Rogán Antalt, ő az új nemzedéknek a tagja, <gül> és, és, és, és ők és, gyakran reggelíznek együtt, és be, beszélik meg a dolgokat. Hmm. Tehát, hogy köztük hmm. van egy ilyen jó, személyes viszony is. Hmm. Hát Antal gratulálunk mindahhoz, amit csináltál, mindahogy elértél, az összes ánuszhoz, amelyet itt magad. Itt a harmadik. A harmadik helyen. Átkördő. Egy vitathatatlan kvalitás. Igen, igen, az irritáció nagymás meg. Nagy macska. Kóka János. Kóka János, az, az, az, a liberális, az a tökös bevállalós liberális, aki a füvezésről is csak úgy tud beszélni, hogy, hogy egyrészt ugye hát ő liberális, meg ez meg nem tudom én micsoda, hát ő füvezető ez bevallja. De csak egyszer, de azt sem Magyarországon tette, és ha nem jó legális. Magyarország, nagyon bennükben, nagyon. nagyon. <sínt> <sínt> <sínt> nagyon nagyon tökes, nagyon bevállalós, nagyon polgárjogi arcos a De tényleg, ő az a csával, aki a múltkor néztem a tévében, jó, tehát koka az, akit így nem bírok úgy látni, hogy így ne szóluljon ökölbe a gyomrom. Múltkor láttam a tévében, valamit magyarázott a 221 szívű műsorba, valami gazdasági szakemberekkel beszélgetett, és mondta, hogy. Nincsen szükség a szirológusokra ebben az országban. Semmi szükség a szirológusokra. Káderekre és közgazdászokra van szükség, ezt mondta. És hogyha belegondolok abba, hogy ezt milyen történelmi korban tudtam volna elképzelni, az ilyen 1978, nem? Amíg így el tudom képzelni, hogy így káderekre és közgazdászokra. De nem ez a mondat. Jó, de, de, jó, de azért, azért is nagyon irritáló a csávó. Itt, Simán egyébként. És mi az, hogy nincs szükség asziológusokra? Tehát ő az a csávó, akinek, akinek nem lehet elmagyarázni. Szerintem hét nap, hét éjjel nem tudnád neki elmagyarázni, hogy Lególyo? az, egy kultúra. Hogy mit jelent az, hogy kultúra, mit jelent az, hogy civilizáció. Ő egy dolgot ért, ő egy dologhoz ért. Profit! Profit! E, jó, de jöjjön, jöjjön, nekem GDP. Jó, GDP. jó, nekem meggyőződésem különben, tehát hogy igazából a kuka azért egy riasztó személyiség, mert, mert az ember egész egyszerűen nem, nem látja azt a kvalitást, ami a. Ezt a figurát a milliárdokhoz segítette. Tehát így lá látjuk, amint Hebek Habog a televíziókban, bo borzalmas, úgy külön, hogyha megfigyeltétek, ugyanaz a beszédtanára, mint a gyócságnak, ugyanazokat a gesztisokat használja. <gül> folyamatosan ugyanúgy <gül> <az gül> próbál gesztikulálni, mint a <gül> de, de, de ugyanaz, a, De egyébként egymásról rú... klónozták volna őket, olyan, és az egyiket jó. bepakolták az SDS-ben, a másik a És akkor ez az ember, aki folyamatosan, amivel én egyetértek vele a piacról, a magánszektoról, stb. beszél, ez az ember mert az, aki mondjuk internet tekintetében a legnagyobb állami uh, megbízásokhoz jutott hozzá, a milliárdoknak egy jelentős részi, részéhez úgy jutott, hát uh, úgy került uh, profit, úgy realizálódott, hogy az állam kötött vele szerződéseket. És ezek után azért nagyon-nagyon furcsa ez a hihetetlen nagy államellenesség, miközben hát olyan jó partner volt egyszer. A dobogó középső foka mindig a másodiké. És most jön a második helyezettünk A második helyen? Orbán Viktor, a jó napot! Hozz jó napot! Ha Orbán Viktor a jó napot, az a maga részéről a magyar törvények semmi bevétele Ami egy olyan jogkövető figúrától, aki hát ugyebár maga a haza atya, mint azt tudjuk. Hát legalábbis furcsa, legalábbis ez az, majd az ügyvédeim ki magyaráznak jó napot. Gondolom, hogy mindannyian emlékszünk rá. Jó, Orbán Viktorra, én nekem az első nagy jelentős benyomásom az volt, amikor 98-ban, 98 97-ben láttam, ugye már potenciális miniszterelnökként megjelenni, és, és tényleg az, az volt az érzés az embernek, hogy így a, a top menedzser, az amerikai üzleti élet, sőt vagy politikai élet a figuráját látja. Rajta volt a legalább két kilós bosszöltöny, tehát, hogy ilyen, mit tudom én, mondjuk egy magyar átlatfizetés három-négyszer eset tehát így három-négy hónapig dolgozik érte egy kétkezi munkás, abban feszített, elment, meggyőző volt, kihetetlenül gyógyomta, és aztán eltedik négy-öt év, és hát a hírek nem arról szólnak, hogy egyre rosszabbul menne az Orbán családnak, sőt, ezzel ellentétes információk szerepelnek Orbán Viktor saját személyes jövedelem a do, jövedelembe vallásába is. Majd mit látok a kétezer, hányas? Most 2006-os a 2006 választási kampányban, hogy azok a ezer forintos boss, meg nem tudom én milyen kvalifikált öltönyök, egyszer csak eltűntek. És előkerült a puru határa. <gül> És el el el Előkerültek ezek a rémizvérvéstelen ilyen szálkás. Tényzakok. Igen, Igen, Igen, kotkás, lémi a, lé a sárga kotkás. Inget. Igen, egész, a fater egész ruhatára feltűnt. De, de nekem, nekem nem ez a bajom, nekem a tartalmilag az a bajom, hogy ugye elkezdett így arra tehát nem évet, hanem esztendőt kezdett mondani, meg hogy ilyen, ilyen veretesen kezdett beszélni hogy nem eskülti István érte a munkáit. Tehát, hogy így, hogy így bele. Hát ő volt a.. Úve, ő volt a modernizátor. Eltárt öt éves ő lett a. A, a konzervatív, ha nem is a bucsa ide a, a maradinak tűnő valaki, Abszolút. aztán most pedig már megint megint valami újabb modernitát akar a túloldalról, a gyócsánjal szembe, aki pedig a kizsákmányoló. tehát, hogy ilyen. ilyen de jövőt, már nem minden... tőszött mindenben. Hát az idei kampányban például képes volt olyan mondatokkal előrukkolni, miszerint Magyarországon a tisztességes munkából nem alig lehet megélni, ami teljesen úgy hangzott, mintha Kádár János mondta volna. Tehát hogy gyakorlatilag ebben a kampányban elsajátította a komplett kádár kelléktárat. Uh, ahhoz képest gyakorlatilag már Hortitol Kádárig bejátszotta az egész 20. századi magyar történelmet Orbán Viktor. Gyakorlatilag nem, nem létezik olyan szerep, amit nem sajátított el. Ő az a figura, akinek az esetében tényleg nem, nem pusztán frázis az, hogyha azt mondjuk, hogy a hatalomért az anyját is eladná. És végül a number one. Gátlástalanság. <gül> mi más, mint gátlástalanság? <gül> mi egyéb? <gül> Azt hiszem, hogy a légyfölös az, hogy is kimondani. Azt hiszem, hogy minden elhangzott. <gül> a Mi Városok... <gül> hát, <gül> hát, <ilyen> <gül> hát, kisze Képzeletek kiszedték a gépünkből a gyurcsány izébe Szerintem itt egy összeesküvés van a mélyén. A komcsik, Igen, itt, vannak, itt, vannak itt vannak a spájzban, nézhetik a, spácsban, spácsban és a gépben a bejártót. Gyurcsány Ferencről a, a gátlástalanság nagymesteréről. Ő a gátlástalanság apostola. Ő az az ember, akinek a számára, tehát, hogy mondjam, ő az, aki a politikai cselekvést és a politikai beszédet egy új paradigmába hozta be. Gyakorlatilag ő, Gyurcsány Ferenc az, aki előtt azt gondolhattuk, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket már nem lehet kimondani. Létezik az a pofátlanság, amit már nem lehet megtenni, de nem azért, mert a magyar politikának a gyomra nem venné be, vagy a magyar társadalomnál az leverni a biztosítékot, vagy azért, mert attól, attól annak különösebb következményei lennének. Tudtuk, hogy nincsenek következmények, hanem pusztán csak azért gondoltuk, hogy azt már nem lehet megtenni, mert az ember arcán a bőrnek van egy bizonyos vastagsága, meg egy bizonyos szakító szilárdsága, meg van egy bizonyos éghetősége. És arra gondoltunk, mi mindig is, hogy ez, ez. Egy bizonyos szinten túl van már nem igyai Igen, vannak ilyen, hogy hogy mondjam? Tehát igen, biológiai, fizikai, kémiai határai vannak az emberi cselekvésnek. Tehát egyszerűen ilyet már nem lehet megtenni, mert az embernek konkrétan lesül a a pofájáról. De itt van egy ember, Gyurcsány Ferenc, akinek olyan vastag és viaszos bőr van az arcán, hogy gyakorlatilag minden kijelentés átment. Így például talán éppen tegnap vagy tegnap előtt mondta, hogy véget kell vetni a bizalmatlanság korszakának. És, és a hazugságoknak, és itt az idő, hogy végre elmélyülve a bizalomban, az egymás iránti bizalomban egy új, új, alapot, egy új, új alapokon kezdjük a magyar politikát. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mert mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségei, hogy azt... Mi azt nem tudtuk korábban elképzenni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit! Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit! Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk? Gátástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet? Közösségi tűröletkeltés? Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a Magyar Közélet Magyarában. Bár a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaik sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este attól folytatódik.